și vin să te relaxezi alături de noi cu muzică și știri la Radio TV Unirea. Dragi ascultători, suntem la Mediateca Georgeinescu din București și am deosebita plăcere să vă anunț că suntem aici un număr de 20 de poeți și ne-am adunat să ținem împreună un recital poetic sub mișcarea Old Poetry Movement Old Poetry Movement este o mișcare mondială care militează pentru o lume a păcii, a bunăstării și a fericirii pentru că trăim într-o lume plină de războaie, considerăm că și noi poeții avem un cuvânt de spus și putem să milităm prin poezia pe care o uh, scriem pentru uh, a fi uh, pace peste tot în lume și pentru ca toate aceste atrocități care se întâmplă la ora actuală pe glob să nu se mai întâmple. În anterior am ascultat un număr de poeți care au participat la manifestarea poetică din luna iulie care a fost declarată luna mondială a poeziei și am considerat că e bine să ne întâlnim cu poeții care scriu, care s-au integrat în această mișcare mondială All Poetry Movement, să avem și noi în emisiune și să le ascultăm poeziile. Deci dacă în emisiunea anterioară am ascultat un număr de poeti, o să continuăm și de-a lungul altor emisiuni să-i ascultăm. Dar astăzi aș vrea să-l auzim pe Mazan Rifai. Este un poet de limba arabă care trăiește în România și militează pentru pace. Are și un site, Ana News, cu comunicări și uh, un site de presă uh, în limba română și în limba arabă unde foarte mulți scriitori români își publică acolo uh, poeziile și dacă sunt traduse, bineînțeles că sunt publicate și în limba arabă și bineînțeles că este o personalitate foarte interesantă Mazin Rivai uh, în, uh, în România pentru că este un scriitor uh, foarte bun, de limba arabă care este tradus în uh, românește, mai ales uh, de profesorul universitar George Gricore, pe care dumneavoastră l-ați mai ascultat în cadrul uh, emisiunilor noastre. Și în această emisiune o să-l ascultăm pe Mazin Refai, care a fost prezent în luna iulie, pe 25 iulie, la Mediateca George Enescu. Uh, și uh, o să ascultăm. Uh, cuvântul lui de acolo și bineînțeles că o să ascultăm și niște poezii. activitatea culturală a domniei sale, pentru care o revistă online și nu numai, și, bineînțeles, recitalul poetic. Dar mai întâi vorbiți-ne despre activitatea dumneavoastră culturală, care nu este puțină. Da. Bună ziua, prima dată, că am un să fiu alator de domnul văstra în întâlnirea asta, în întâlnirea de poet, care pentru mine e un oare adevărată. E, prima lucru care vreau să spun că cer scuze la greșele gramaticale care o să fac când vorbesc, că sunt străină, am venit aici la 35 de ani nu am, cuvânt, nu am apucat să învăț bine limba română cum trebuie e, am venit aici ca jurnalist sirian e, poet, un poet arab scriu limba arabă, că am avut onoarea să fie tradus una din, unii din cartele mele Vrem profesorul George Grigori eu am agenție de știrele ANA News care ocupa cu toate activitatea lumea arabă în România e ananews.ro e foarte cunoscut în jurul comunitatea arabă și islamice am venit aici să vorbesc mă atrag foarte mult vorba de pace Uh, zonele care trăim, care am trăit uh, că acum e conflict foarte mare cu război uh, pot să spun că un fel de război civil nu vrem să vorbim exprimarea asta, dar suntem obligat uh, am încercat noi să scăpăm de dictatura care a fost și în România au scăpat foarte ușor cu câteva zile, noi am bine, acum trei ani de zile nu pot să scăpăm Uh, am intrat în alt conflict. Uh, Pacea pentru noi e fapte, nu e vorbe, nici nu e boezie. Uh, cine e bolnav, știe ce, ce înseamnă sănătate. Noi suntem bolnavi, ca populație. Suferăm de trei ani de zile, nu avem oameni care să fie solidari solidar de noi. Nu avem solidare de în populația celorlalți. Vorbesc special cu românii. Noi nu spre uh, sprijinul politic. Politica, politica știe să face prazboi. Nu știu altceva. Oameni de afaceri știe să face conflictul și să vende armamente. Uh, poet care pot să începe pace. Poet știe ce înseamnă valoare, ce înseamnă sensibilitate, și sentimente. Uh, de la voi, de aici, de oameni pașnic, de oameni uh, care au suflet, începe tot... Uh, uh, cam mare de pace dacă nu, mișca, nu mișcați dumneavoastră că să cereți pace și aveți putere nu considerați că suntem, suntem ca poet, nu mai vorbim avem putere cuvântul a schimbat tot de, -ne -ne, de la Dumnezeu bun la Cristos care a schimbat toată lume cu cuvântul, nu a, făcut, nu, nu, nu a luat aibă și a -o armă Cuvândul e un fel de uh, semente uh, care punem pe pământ și, fără să știm, fără să vrem, vedem badură. Badură de biserice, badură de credințe, badură de uh, uh, oameni de pace. Uh, Bără roca ca să strică după melodie frumoasă și voce care am ascultat uh, să vorbim despre război și de despre ce se întâmplă în zonele de conflict. Nu vorbesc de Siria, vorbesc de Gaza, acum a intrat alt conflict, vorbim de Irak. Bine că nu spunem dacă să moare capra vicinului. Pentru că intra și la noi, efectează și pe România și pe toată lumea. Valul de imigranți care vine aici, valul de turist, de, turi, de, turist, de turist care, care poate să fie orice atent în orice țară, Întrebe noi să oprim războiul asta la orice și începe să, să începem să vorbim cu voce tare că opriți războiul asta. Nu mă întrezează cine câștigă, nu mă întrebează cine pierde. Trebuie să fie oprită război în toate lume și cel mai aproape vecinii noștri, sirieni, vecinii vostru, sirieni, irakienii și palestinieni. Uh, asta tot ce am vrut să, să vă, vă spun că mulțumesc foarte mult. Ancă odată mă ascultat și speram să facem niște mișcare uh, luam în considerare ca în Emirate, United Arab Emirate au început uh, acum doi, două luni prima uh, uh, award pentru uh, poet de pace uh, asta acum în, în uh, rolul de uh, select niște poet care a scris despre pace să face award pentru ei anul viitor. E prima dată care s-a întâmplat în lumea arabă și în lume și speram să intra în România în, să fie unul de la dumneavoastră aici care să fie participat acolo când o să fie festivalul. Mulțumesc foarte mult! Grigore Apoi un cântec numit uh, Amurg de Constantin Testoica și Partea Domnului. Cu te scris latin că pe valea dulce amară n-ai venit ca... râul cel verde, ca lagrima, Răsai, răsai, răsai, Și nu te mai pierde iubirea mea. Mere purpurii pe ram, voi cu spic de aur pline, Totuși ce săraci eram, Neavându-te pe tine, cel sfânt Răsai, răsai, răsai ca grâul cel verde, ca lacrima Răsai, răsai, răsai și nu te mai pierde iubirea mea Lasă struna Dresare, lăutare Struna caldă în fioară Lăutare Strângeți lacrima din suflet Lăutare Și dă strunei caldră suflet Lăutare Strângeți lacrima din suflet Lăutare și dă strunei ca suflet lăutare. Cei al nostru pe pământ, lăutare. Patul rece din mormânt și uitare. Strângeți lacrima din suflet, lăutare. Și dă strunei ca suflet lăutare. Crima din suflet, lăutare. Și da strunei caldre suflet, lăutare. Doar o caldă înghere viața are. E gântarea, în lăutare. strângeți s lacrimă din suflet, dă strunei caldră suflet lăutare. Strângeți lacrima din suflet lăutare! Și dă strunei caldră suflet lăutare.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 Y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero perder el tu cuerpo y anclar, en tu puerto mi varga capa. Dragii ascultatori, asa cum v-am anuntat, as vrea sa va recit cateva scrise de Mazan Rifai se cheamă întâlnire cu trădarea. O zi obișnuită ce nu se deosebește cu nimic de celelalte zile decât prin faptul că este ultima mea întâlnire cu ea. Ca de obicei, ca la fiecare întâlnire, încerc să-mi adun câteva gânduri noi prin care să-i fac cunoscute ascunzișurile inimii mele, adăugând astfel câteva condimente sentimentelor și simțămintelor mele ca întâlnirea noastră să capete parfumul iubiților și gustul dragostei și al pasiunii arzătoare. Mi-a fost dor de tine, tu cea atât de duioasă și de frumoasă, cum înaintea ta mi era dor de partea cealaltă apei. Ai fost de parte, necunoscută, o, oh, tu, răzvrătită, slobodă. În drum spre întâlnirea noastră, gândul în îndrumegă amintiri legate de felul în care ne-am cunoscut le amestecă fericit. Dinaintea mea a urcat treptele vieții, din copilărie până la tinerețe. Am văzut-o în un în bobocin, gata de rod în plină feminitate. Cu trecerea anilor, dorința mea de a gusta acest rod, de a-l avea, a crescut tot mai mult. Visurile mele au crescut odată cu ea până când a sosit ziua făgăduită, ziua confesării. Îmi amintesc cum, în acel moment, inima, săltând de bucurie, tădea să iasă din coaste, să zboară de fericire. Cuvintele s-au luat la întrecere, curgătoare, dulci, ca să ajungă la urechile ei. Sentimentele i-au rumenit obrajii, iar privirea ei s-a plecat către pământ de rușine. Întâlnirile noastre au devenit din ce în ce mai dese, iar povestea noastră s-a transformat în poezie scrisă în caiete, în pictură pe inimă. În melodie, în sinfonia vieții, i-am scris ce nimeni cineva nu mai scrisese, ce eu însumi nu mai scrisese în cuiva. Într-o bună zi, a venit la mine înfășurat într-un al nevinovăției. S-a prăbușit dinaintea mea plângând și mărturisind, că este o păcătoasă ce nu merită toată această dragoste. Mi-a povestit despre mări agitate, despre valuri ucigașe, despre corăbii necate. Mi-a povestit cum a ajuns să se vedea păcatului într-o clipă trecătoare de rătăcire și cum caută o dragoste care să o o minte care să înțeleagă, o inimă care să o îngăde. Peste mormântul, peste mormântul visurilor mele îngropate de vii se împrăști iară gânduri negre. Speranțele fură sfărâmate de ciocanul durerilor, iar viitorul mi-a în încet oșat în povesti despre durerile și tristețile ei, despre regrete și remușcări, despre iertătorul milostiv, despre căința cea scătuitoare. În pragul ușii dragostei ei mă opri buimat, precum o pasă rănită care tot dă să se ridice, dar se probușește, care nu poate intra. În noaptea acelei zile cunoscui ce înseamnă nesomnul care m-a îndurtoșit până la evirea zorilor. În ziua următoare adunai toată dragostea, toate amintirile frumoase. I-am vorbit spunându-i că cine iubește nu poate urâ, că celui ce are cădura dragostei nu-i pasă de duritate și recea chinului, că Domnul robilor este iertător, milos și atunci cum aș putea fi altfel eu un rob între robii săi. Sunt dependent de dragostea ta, iar de dependență nu e nicio scăpare. Să ardem corobile noastre putrezite și să plecăm în larg împreună cu o corabie nouă, lăsând în urmă țărmurile suferinței, și ale durerilor, să plecăm în larg împreună, în căutarea unui nou țăr, unde să fim în siguranță Voi fi medicul care te, te va vindeca, te voi lecui de bolile tale și îți voi da drumul din colivia trecutului. În ziua aceea, gândurile ni s-au îmbrățișat, buzele ni s-au unit, trupurile ni s-au contopit. Am trecut de atunci mai bine de două luni, dar cu fiecare întâlnire ne îndepărtam tot mai mult de Dumnezeu de durere și tristeți, apropiindu-ne de fericire și de speranță. Iată-ne astăzi întâlnindu-ne într-o zi obișnuită, ce nu va fi diferită de celelalte zile, decât prin faptul că își va dăzui în memorie locul său printre celelalte zile. Astăzi își pusese, în mod neobișnuit, o șarfă neagră ce îi podobea gâtul alb. Ne-am așezat într-un colț al calfenelei ce va rămâne matura unei povești de dragoste neîmplinite. Ochii mei, ca de obicei, îi contemplau chipul, îmbrățișând fiecare la ei. La un moment dat s-a întors în altă parte, iar șarfa s-a îndepărtat dezvăluind urmele crimei sale. Un semn roșu al trădării se holba la mine de pe gâtul ei, stigându-mă. Bătăile inimii mi s-au întățit, nervii gata să plâstească, busola mea lăunt că și-a pierdut direcția. I-am cerut cu blândețe să-și scoată apoi pe un ton poruncitor, brutal. Semnul s-a eliberat și a ieșit de sub umbra eșarfei care fusese pusă peste el, iubindu-se clar în lumina zilei. Am întrebat-o cine a săzit acel semn aici. Pe un ton în care se amestecau sentimente de gelozie cu umor și mirare. te el, întâlnit cu el? O înconviințare de, de psihic frânt fu ca un trăsnet căzut peste sentimentele mele, ca o bombă nucleară, ce explodă în capul meu. Alte întrebări se precipitară. Cum? De ce? Pentru ce? Unde? când. Scuza ei a fost mai urută decât pe capul însuși. Răspunsul ei inuman, nepăsător. Încă îmi răsună în urechi ca un cântec de gropăciune. A răspuns liniștită. Mi-a cerut să ne întâlnim. O întâlnire de adio. A insistat, dar eu l-am refuzat. A insinuat amenințător că este doar o întâlnire de adio. Am acceptat de teamă, am stat de vorbă și ne-am clarificat, apoi mi-a dat un ultim sărut, ce a lăsat acel semn. Dar îți jur? Pe ce am mai spun că totul s-a terminat între noi. A fost ultima dată când l-am întâlnit. Lacrimile începură să-i curgă. Nu știu dacă erau lacrimi de frică sau de regret sau de amândouă. I-am spus adio. Da, totul s-a sfârșit. Tristă seară. Seară de înșelare și de trădare. Am amuțit, am închis duran și am lăsat să urle. Astăzi am cunăscut înșelarea pentru prima dată în viața mea. Astăzi am câștigat noi prieteni. Iată cum trădarea devine prietena mea. Iată cum nesomnul prietenul meu mă vizitează din nou. Iată cum nopțile îmi de urât. Astăzi i-am scris ultima scrisoare pe care nu o voi mai primi. I-am scris, nu, nu ești a mea și nici dragostea ta, nu pentru mine. Ești un tradafir lipsit de parfum, iar roșul, tău e, iar roșul său îmi însungerează otul. După cuvintele cânteclui Abel Halim Havez, nu ești inima mea, nu ești inima mea așadar, ci un hanger înfip între coaste. Sau știi că sângele meu s-a scurs? mai luat trezia, dar mi-ai dat liniștea somnului. Din stele m-ai în țărână, pleapa a fost topită de lacrimă. Zâmbetul nu mai are buze, fiorul morții să fie ceea ce simt, m-a dărâmat pentru că am iubit-o odată. S-a încheiat astăzi ziua trădării și a început ziua în străinării mele, mâine va fi o altă zi. Traducerea, George Grigore Mazan Rifai, poet de limba arabă care trăiește în România. ascultători, aș vrea să vă mai vorbesc despre un alt eveniment care s-a petrecut săptămâna aceasta în București și anume este vorba despre un proiect de data asta susținut de Banca Transilvania, cea care a inaugurat acest proiect este artista Mirela Treistaru, este o pictoriță destul de cunoscută la noi în România, are lucrări în colecții particulare cam în toată lumea a făcut expoziții în Elveția, în America, în India, în Japonia, cam peste tot în lume și a inițiat acest proiect cu titlul End to address book, adaugă la adresa ta un, un proiect care adună un număr de 75 de pictori, români și străini. Acest proiect constă în faptul că fiecare artist dă câte o lucrare, un metru pe un metru, apoi artista Mirela Treistariu intervine cu diferite elemente personale încercând să facă prin aceste tablouri, un metru pe un metru, ca un puzzle, un, uh, un tablou întreg, o singură lucrare alcătuită din uh, cât mai mulți artiști, de data aceasta 75. Acest uh, proiect a fost prezentat și la Art Safari, târgul de artă din București, din România, și bineînțeles că va fi dus la Bistrița și în diferite orașe ale uh, României și de ce nu proiectul va fi prezentat și în străinătate. Dar în ce a consulat proiectul din București s-a desfășurat în felul următor. Pe Lipscan, în spatele băncii naționale a României au fost expuse lucrările și în plină stradă au fost un număr de mai mulți pictori de mai mulți artiști care au realizat desene ale oamenilor care au vrut să pozeze și s-au realizat workshop-uri oamenii fiind invitați să picteze. O să aducem, o să invităm pe Mirela Treistariu într-o altă emisiune să ne vorbească despre acest proiect dar o să vă prezentăm în această emisiune câteva interviuri ale câtorva pictori care au stat în stradă și au, fost, au, interacționat, au interacționat cu publicul care s-au uh, arătat foarte mulțumit și bucuroși și relaxați să primească portrete oferite gratis de artiștii care le-au opozat uh, și să picteze și în același timp să privească acele lucrări uh, intrate în proiectul uh, Mirelei 3 Star. Doar senza de da quasi quasi prendo. Peste câteva minute, interviul cu Daniel Crăciun, un artist din, care trăiește în București, care a realizat mai multe expoziții în Franța, care are un cursuri la Sorbona în Franța, are multe expoziții în Belgia și în România, prezent la casele de licitații din România și un artist destul de interesant. <fie> Seara suntem pe Elipscani Și cel de-al doilea artist care a acceptat să vorbească pentru Radio TV Unirea Este pictorul Daniel Crăciun povestește ne despre ce ai realizat în seara aceasta Cum te-ai simțit, cum au fost dialogurile cu publicul Am văzut că ai făcut portrete și la copii și la oameni chiar la cineva mai în vârstă E destul de greu să treci de colo până acolo. Cum reușești să surprinzi dintr-o dată uh, caracterele și asemănările, ca să zic așa, ale echipului, Pentru că mie cel puțin nu mi iese. Păi asta ține de meserie, se adaptează veritate la forma în care trebuie să o tratezi. O... Vreau blindești pe suportul de fie în cazul de față. Deci e antrenamentul din meseria noastră, care dacă nu-l pierzi, reușești aproape întotdeauna. Bineînțeles, dacă ai și o stare de echilibru sau o stare bună, să... Să menții această trecere cu oarece succes de la un portret la altul. Chiar dacă cei portretizați sunt de diverse vârste. În ce caz, în seara asta, am făcut numai portrete, spre deosebire de ieri, când mai mulți dintre noi au preferat sau au fost oarecum... Obligați de situație să. Pentru că noi nu, nu eram doritori de portrete, ca și astăzi, să studieze, să facă schițe de clădirile din jur. Care de altfel sunt clădiri foarte frumoase, sunt București vechi, emblematice pentru uh, centru București. Uh, e o experiență asta de a lucra în stradă. Eu am mai avut-o când la Paris, uh, o, o lună, două la Montmartre Sacrăcăr sau lângă Sandru Bombidu. de Acolo și-am la, la portete sau la peisaj și deci pentru mine nu e chiar o ceea ce se întâmplă aici, dar oricum e, e, nu am mai, mai făcut de mult nu am mai trecut de mult de această experiență E diferență mare dintre ce era atunci la Paris și ce acum aici în Bucureștiul vechi? E o diferență, dar să mai apropie uh, starea de aici, să se de starea de acolo. Acolo sunt foarte mulți artiști uh, care fac asta, uh, unii cu autorizații, alții nu uh, uh, și tot timpul fiecare zi. Aici a, diferența e că există doar cadrul unor evenimente organizate. Acolo e o tradiție Zi de zi. Plus că acolo, mă rog, eu, și -o mixita, sunt artiști de toate popoarele, că se spun așa, adică nu sunt numai francezii, și emigranții sau tu, artiștii care din ca turiști. În fine, acolo sunt artiști care nu stau doar să sau să, să picteze la fața locului. Unii dintre ei doare și aduc lucrări gata făcute ca să le vândă pe stradă, profitând de... Anturajul altor artisti altor lucrări de altor. Cam, cam asta e... A, ai putea să ne spui acum așa că o diferență dacă poți să faci să vorbești și despre opera ta de pictor, pentru că oricum e diferență între ce e realizat acum la fața locului portrete, pentru că tu ai în paralel altceva. Poți să ne povestești câteva lucruri despre opera ta? Eh, despre opera mea așa ușor de povestit în câteva cuvinte, dar sigur că e diferită de ce fac aici. Aici e și o revenire la, la studiu, la, la studia provocată de facultate, să zic nu. Uh, da, opera mea nu prea integrez de portretul, cel puțin, dacă crezi, eu portetul imaginar ca să mă leg de ce am făcut aici și chiar și arhitectura de care vorbesc, elemente pe care le iau ori din fotografie ori din imaginația mea și le inserez în compozițiile mele sunt compoziții în general cu un caracter neosimbolist post suprarealist în fine, asta când utiliz, mă referam doar la faptul când utilizez astfel de elemente sau de motive, de fapt, cum ar fi forțetul sau peisajul, mai pe direcție urbană, cu toate că majoritatea creației mele se raportează la, doar la simbol, la transcendental lumile, să zicem, greu sondabile la, mai de curând la psihedelic. Ai putea să ne alegi o temă și să ne spui câteva despre ea sau să ne vorbești despre câteva simboluri pe care le folosești în opera? Da, aș putea să mă aleg de câteva, de toate, mă nu în timpul de, de emisie n-ar permite să vorbesc chiar despre tot. La, uh, ar fi elementul vegetal uh, care la mine a tr restilizare un alt tip uh, Ar fi uh, alăturarea de uh, trame compoziționale deci, compoziția văzută în altă compoziție, uh, asemănător poate idei de vis în vis, uh, deci, să zic, mă refer la oniric și la subconștienț, uh, deci ele, elemente sau simboluri care pleacă de aici, uh, uneori să sunt justapuse cu uh, elemente din cotidian, cu uh, uh, repere ușor -so recognoscibile, din politic, din social. Uh, bun, și altfel ce să mai spun, poate are alte elemente care aș mai discuta, e colajul, uh, inspirat din comunicarea digitală, în sensul că folosesc încă în anumite compoziții carduri. Uh, carduri de telefon, carduri de bancă, uh, monede, adică vreo, lucruri care merg la să raportează la lumea asta în permanente mișcare, în permanente digitalizare, sau în continuă digitalizare. Uh, și un dacă aș reveni la ideea de motiv, să mă refer la motiv, dar am plecat la un moment dat să, ca și să colez niște bucăți de polistiren peste niște suprafațe, suprafațe pe care fi sau carton, ceea ce m-a dus pe ideea de a lucra pe polistiren, că este extrudat, expandat sau folie Adic, practic e o nouă, o nouă tehnică pe care, la care mă raportez și poate că sunt foarte puțini, cel puțin de nest care chestia asta, să lucrezi pe acest material. Cam despre asta însă vă amintesc acum la, la motive, la tehnici, la, Medium, de lucru. Da, felicitări că ai fost în seara asta aici și de ce nu am înțeles că proiectul continuă? Vei fi prezent și în următoarea lună aici? Uh. Probabil că da, măcar două ori o să mai fiu prezent. Mai am și alte proiecte dar, în paralel, dar mă sigur voi mai reveni și în septembrie. În eu felicit pe Mire la a făcut la caz acest proiect oarecum interactiv. Publicul, văd că se simte destul de bine de dat, alături de artiști. Cred că e ceva ce lipsea, de fapt, la noi și e un workshop foarte, foarte interesant. Felicitări! Da, mersi, mă, să mult Și mult succes în activitatea ta! Mulțumesc! Mulțumesc! Nunca pude imaginar que por un beso tú llegarás a cambiar así mi vida, conocerte trastornó mi pensamiento y yo apenas lo creía, no he podido descansar con tu recuerdo y me encuentro solo en mi melancolía, el creer que soy aún parte de tus sueños me devuelve la alegría. Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, también enteraría yo te daría solo a ti, por un poco de tu amor, por un beso nada más, por un roce de tu boca, cualquier felicidad sería poca por. Tener solo un poco de tu amor, aunque sé que no me quedan esperanzas, es bonito imaginar cómo sería si me dieras ese amor que me hace falta para consolar mi herida. Necesito para continuar viviendo, engañar mi corazón con la mentira. De pensar que soy el dueño de tus besos y que tengo tus caricias, por un poco de tu amor, por un trono de tu vida, la mía enterraría y otra daría solo a ti por un poco de tu amor, por un beso nada. Felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor, por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, el ambiente rayo te la daría solo a ti por un poco de tu amor. Dov'è l'importante? Suntem aici pe lipscani în centrul vechi al Bucureștiului, la proiectul Add to Address Book și uh, o avem lângă noi pe uh, artista Mirela Iordache. Povestește-ne câteva lucruri, ce ai simțit, cum ai gândit, cum ai realizat uh, portretele, cum a fost uh, discuția cu publicul. Să ne spui așa câteva lucruri despre tine și despre activitatea ta de aici. Este pentru prima oară când ca artist plastic ies în stradă și lucrez după subiect uman. Tot ceea ce este viu în mișcare este relativ dificil sau ușor de, de surprins. Oricât ai fi de postmodern în concept și în atitudine, un asemenea exercițiu este binevenit întotdeauna pentru pentru artiștii. Cum este să realizezi un portret cu un copil în față? Este o provocare, pentru că trebuie cumva să faci rapel permanent la memoria vizuală, atât din cât nu poți subordona copilul unor poziții clare, să stea într-un anumit într unghi ca dus să-l redai cumva. Totul trebuie schițat, schematizat. spun asta pentru că și eu fac portrete, dar nu pot să fac portrete în creion, și eu fac portrete în culoare și îmi ia o lună de zile să fac un portret pentru că sunt foarte multe detalii și mai ales multe retușuri pentru că greșești un pic și s-a dus totul aici cum e. La bun început mi-ai pus uh, creionul acolo trebuie să rămână. Trebuie să fie surprindere, trebuie să fie cât mai aproape de subiect să intri în caracter. Uh. Dacă stau să mă gândesc bine, nu am folosit guma De la primul desen Mi-am intrat cumva în mână Și am reușit să schematizez totul Și să intru în caracterul personajului Cumva îmi pare rău că n-am făcut și eu acest exercițiu Dar recunosc că l-am făcut cumva din frică Pentru că nu, nu am vrut să mă pun Pentru că nu am fost sigură pe ce fac N-am făcut niciodată un astfel de exercițiu Te felicit și pentru mine e chiar uimitor Că lucrul ăsta e aici Uh, îți mulțumesc mult și eu de altfel vin din zona analitică eu am făcut fotorealism și am stat undeva la între 2 și trei luni o lucrare și știu ce înseamnă să, să lucrez cu lere și cu straturi în uh, fine pe tehnici flamande și dintr-o dată să ajung să schematizezi în trei minute uh, un subiect e destul de interesant faptul că artistul este totuși un individ introvertit uh, stai cu zeci de oameni oameni care te țin de vorbă, te întreabă, se uită la... Ai atâtea priviri îndreptate către tine, cumva a trebuit să-mi las emoțiile deoparte și să-mi văd de treabă. Uh, Mi-ar fi venit cumva să și fug <laughs> la un moment dat încă nu mai suportam atât at -at de multă atenție și concentrare din partea celorlalți. Îți mulțumim și felicitări! Mulțumesc la fel! <laughs> My ah, my my my my my my. Duc. Și te rog, iubirea mea primește fericirea. Alo, ală, sunt eu pic ca să ho săamdat Și sunt voinic, dar se știi nu-ți cere nimic, vrei să plec? Simt acum, alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea Alo, alo, sunt iarăși eu Picasso, ți-am dat vii și sunt voinic Dar să știi, nu-ți cer nimic. Radio pentru toți românii Dragi ascultători Vă spun acum la final să fim puternici, liberi, să avem o încredere nesprămutată în noi și în Dumnezeu și să trecem mai departe peste orice fel de greutate pe care o întâlnim, orice ar fi. Pentru că noi suntem puternici, suntem liberi și există în noi această forță de a realiza ceea ce ne-am dorit, ceea ce ne-am propus și să facem lucruri pe care... Poate că dacă nu ne-am gândit atât de mult și ne-am dorit atât de mult la ele, nu le-am putea face. Deci să fim puternici, liberi și să uh, traversăm de mână cu Dumnezeu peste orice prăpastie a vieții. O noapte liniștită, Vitorița Dusu, Radio TV Unirea, învață și învinge!